Верифей, який за цей час пережив кілька стадій сп'яніння і цілковитої тверезості, неспогадано повернувся до початків цього баламутного вечора, тепер уже ночі, і покликав до себе п'єтета. «Де оте?» – спитав він суворо. «Що? Що ви маєте на увазі?» «Та ж знаєш сам! Лист! Лист із підписами, де він?» «Лист? Знов покладено перед ясні очі. Кориший жовтовице втупився в нього, довго читав, ще довше вивчав, тоді пустив погляд по всіх сповірених і допущених і тихо спитав. Хто це вигадав? Сателіт степенувся перший, і перший усе збагнув. Хто? Зрозуміло, хто? П'ятет. Я йому казав, а він трепетно, і, хоч ти й гориш, «Ага, угу. п'єтет. А ну, де ти там, підійди, бери, читай. Що ти тут понаписував? Що я мало не згорів? А чого? Був п'яний? Ти це хоч мовчи. Я тебе знаю. Я вас усіх знаю. Хотіли послати цю дурну петицію, щоб мене зганьбити». І всі попідписували. Я не підписував, вихопився сателіт. Така е, придебенція. Що ж тут підписувати? Вже не отого втреши, я і всі, хто підписував, хотіли мене. Кого? Мене? І хто? Сателіт випихав з люкса всіх, надував щоки, горів рум'янцями без соромності. Побачив твердо хліба. А ви? «Ви не підписали?» «Я не підписую взагалі», – усміхнувся покірно твердохліб. «Мені підписують, а не я. Мені. Розумієте? Вам це щось говорить?» Сателіт збараніло надимав свої рум'яні щоки. Не знав, як має повестися. Не мав відповідного досвіду. «То ви як? Хочете зостатися? Ніякого бажання?» Тоді як же? Я собі піду, але без випихання, зрозуміло. Все ясно, вас не було і нема, і ніхто нічого. Ви великий юрист, це я вам кажу. Знаєте що? Я вам одну предебенцію. Тільки не тепер, застережливо підняв руку твердо хліб. А хто каже тепер при нагоді? Тільки при нагоді. Дозволите? Ну, коли матимете таку нагоду. Ще не знав, з ким має справу. Сателіт накірчив його вже наступного дня. Корифей спочивав по обіді. Кожен з його паладинів міг робити що завгодно. Сателіт налетів на тверд хліба. «Ви не водите риби?» «Не люблю води. Я теж. Жаби, риби, дебенції. Посидимо на лаватці?» «Надаю перевагу ходінню. Думаєте, я б не ходив, а треба сидіти біля корифея?» Корифей такий чоловік в бараня чи рівкого згодно. Я вам обіцяв одну предебенцію, То це саме воно. предебенція з кабінетом. Тут ще й кабінети? Та не тут, не тут. У нашому ДТЛ. Там же в нас цілий департамент. Президенти порозводив. Кур'єри, секретарі, референти, праві руки, ліві руки. І кожному кабінет? І кожен сидить і надувається. Ну, ми підмовили корифея. Мовляв, як це так, щоб у вас та не було в ДТЛ свого кабінету. І ніякого не будя більшого, ніж у президентика. Такого кабінету, щоб усім кабінетам кабінет. Щоб музей, храм, пієтет і дрижання в колінах у недопущених. А корифею тільки скажи одразу надягає найжовтіший свій костюм, іде в ДТЛ, ходить, дивиться і каже «Оце». Президентик Дибки збирає весь свій синкліт і починають розводити пари, мовляв, приміщення не дозволяє, мовляв, порушиться ритм, мовляв, ніде буде референтам, консультантам, радникам і порадникам і в протоколяку рішення вважати недоцільним. А ми в корифея п'ємо чарку, і нам такий подаруночок на іменини, що рвати і метати. Ви не знаєте нашого Корифея, він терплячий, як усе прогресивне людство. День мовчить, вечір мовчить, а вночі? Вночі телефончик до президентика. Що там і як там? й вважати. Ти, зважаючи на, бо переважають інтереси колективу, ах, переважають, ах, зважаючи, то може і ви мене переважаєте і вже вважаєте там. Ви зазнались, ви заїлись, ви закомфортились, так я вас розкомфорчу. І президентик наповал, придебенція. Тож до хліб не знав дивуватися чи розреготатись. Слухайте, невже це серйозно? Якісь кабінети, якісь слова? Не якісь, вся предебенція у цім. Ви ж чули, закомфортились і розкомфортшую. Тут улесь ключ, код і шифр. Нічого не розумію. Ви чоловік сторонній, пояснимо, все пояснимо. Значить так. Перед тим президентик місяць сидів тут, у південному комфорті. Сидів як усі. В такій, як ваша кімнаті, а не в люксі, де корифей. І за путівочку платив, а не безкоштовно, як корифей. Боязкий, от і живе, як усі. Може, чесний? У нас це боязкий. А поважають кого? Сміливих. Бояться кого? Нахаб. Боязких же тільки лякають, як зайців. Як йому корифею, де закомфортилося. Він уже й знає, що назавтра чутка. Ти в року сидів у південному комфорті в трикімнатному люксі, випхавши звідти самого Карифея, і жив там безплатно. А коли ще й розкомфорчу, то це означає, що чутку пустимо так, щоб по всіх материках пролетить».